Частина 10. Навіщо здаватися? Прийняття моменту тепер. Ви декілька разів вжили слово «здаватися». Мені воно не до душі. Звучить якось фаталістично. Якщо приймати все як є, тоді можна перестати навіть намагатися що-небудь покращити. На мою думку, прогрес як в особистому, так і в суспільному житті – полягає не в тому, щоби змиритися з обмеженнями теперішнього. Прогрес – це коли намагаємось подолати їх, а відтак – створити кращі умови. Якби ми не чинили так, то досі жили б у печерах. Як узгодити смирення і прагнення до змін? Для декого слово «здатися» може мати негативне забарвлення, натякаючи на поразку, капітуляцію, Неспроможність протистояти життєвим викликам, бездіяльність тощо. Утім, справжнє смирення – це щось цілком інакше. Смирення абсолютно не означає, що ви пасивно погоджуєтесь терпіти і пальцем не ворухнете, аби щось змінити. І зовсім не означає, що треба забути про плани на майбутнє і сидіти, склавши руки. Смирення – це проста але дуже глибока мудрість – уміння йти за потоком життя, а не опиратись йому. Єдине місце, де можна відчути цей потік – мить тепер. Тому поступитися означає прийняти мить тепер, без жодних умов і застережень, відпустити внутрішній опір тому, що є. Внутрішній опір – це коли ви кажете «ні», ментально засуджуючи або емоційно не сприймаючи щось або когось. Ваш опір особливо помітний, коли все йде не так, тобто коли утворюється розрив між вимогами чи категоричними очікуваннями вашого розуму і тим, що є насправді. І цей розрив дуже болючий. З віком ви вже знаєте, що все не так, Трапляється доволі часто. І саме в такі моменти треба вправлятись у смиренні, якщо хочете позбутися болю і страждань. Прийняття того, що є, моментально звільняє вас від ототожнення з розуму і відновлює ваш зв'язок із буттям. Опір це ваш розум, а смирення стосується винятково внутрішнього рівня. Це означає що на зовнішньому рівні ви можете вдатися до практичних кроків або якось змінити ситуацію Насправді, потрібно прийняти не всю ситуацію загалом а тільки її малесенький сегмент той, що зветься тепер Наприклад, якщо ви загрузили в багнюці то не скажете «ну добре, здаюсь і залишаюсь у багні» Відмовлятися діяти – це не смирення ви не повинні приймати небажані або ж неприємні для вас життєві ситуації. Як і не повинні обманювати та переконувати себе, що багнюка не так уже й погано. Спершу ви знаєте, що справді дуже хочете вибратися. Тоді звужуєте фокус уваги до теперішнього моменту, ніяк його не оцінюючи. Тобто не судите теперішнє. А відтак... Негатив і опір зникають. Ви приймаєте все, як є, вдаєтесь до активних дій і докладаєте максимальних зусиль, аби вибратися з болота. Таку поведінку я називаю позитивною дією. Вона набагато ефективніша за негативну, ту, що народжується з роздратування, відчаю чи безпорадності. Поки не досягнете бажаного результату, практикуйте смирення, утримуючись від оцінки теперішнього моменту. Хочу проілюструвати цю ідею однією візуальною аналогією. Ви поночі йдете в густому тумані, але у ваших руках потужний ліхтар, що розтинає туман і утворює вузьку чисту стежку світла попереду. Туман – це ваша життєва ситуація яка включає минуле та майбутнє. Ліхтар – ваша свідома присутність. Чистий простір попереду – це мить тепер. Несмирення робить нашу психологічну форму твердою. Це шкарлупа его, яка і створює сильне відчуття відокремленості. Світ довкола, а особливо людей, ви сприймаєте як загрозу. Усередині зріє несвідоме бажання знищувати, засуджувати, конкурувати, домінувати. Навіть природа стає вашим ворогом, а сприйняття й оцінка реальності опиняються під владою страху. Психічний розлад, який ми називаємо параноєю, всього лишень загострена форма звичайного дисфункційного стану нашої свідомості. Через опір – не тільки ваша психологічна форма, а й фізична, ваше тіло, стає важким і штильним. У різних його частинах наростає напруження, а саме тіло стискається. Вільний плин життєвої енергії, а це необхідна умова здорового функціонування тіла, істотно обмежений. Робота з тілом і різні фізіотерапевтичні практики можуть допомогти відновити потік. Але якщо не вправлятись у смиренні щодня, то ці практики принесуть лише тимчасове полегшення, оскільки головну причину порушень схему опору не усунуто. Але всередині вас існує дещо непідвладне скороминущим обставинам життєвих ситуацій, і тільки через смирення ви зможете отримати до цього доступ. Це ваше джерело життя, ваше буття в самій своїй суті, що існує вічно в позачасовому царстві теперішнього. Ваше джерело життя – це єдине, що вам справді потрібно, стверджував Ісус. Якщо життєва ситуація вас не задовольняє, чи можливо навіть видається нестерпною, єдиний вихід – розірвати несвідомий паттерн опору що живить цю ситуацію, і досягнути цього можна лише через смирення. Смирення повністю сумісне з активними діями, новими ініціативами та досяганням цілей. Але з ним з'являється якісно інакша енергія, яка наповнюватиме тепер ваші дії. Смирення відновлює втрачений зв'язок із базовою енергією буття. І якщо ваші дії живляться нею, то перетворюються на радісне святкування, яке ще більше занурює вас утепер. Через неопір ви підвищуєте якість своєї свідомості, а отже, якість усього, що робите. Результати не забаряться і засвідчать цю якість. Можемо назвати таку роботу «смиренною», і це не та робота, до якої ми звикли впродовж тисячоліть. Із пробудженням людства слово «робота» взагалі зникне з нашого словника, натомість з'явиться якесь нове слово. Саме якість вашої свідомості в теперішній момент визнає, яким буде ваше майбутнє. Тож смирення – це найважливіше, що ви можете зробити заради кращого майбутнього. Ваші вчинки річ другорядна. Жодна по-справжньому позитивна дія не може постати з несмиренного стану свідомості. Наскільки я розумію, якщо опинитись у неприємній, незадовільній ситуації та повністю прийняти все, як є, тоді й сліду не залишиться від страждань чи нещастя, так можна піднятися над ситуацією, але не збагну, звідки прийде енергія і мотивація діяти, якщо незадоволення ситуацією немає. У стані смирення ви дуже ясно бачите, що саме треба зробити, і вдаєтесь до дії послідовно, крок за кроком із з максимальною увагою. Вчіться у природи. Погляньте, як вчасно все відбувається і як чудо життя реалізується без жодного невдоволення чи нещастя. Тому Ісус говорив, погляньте на лілії, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Якщо загалом ситуація для вас неприємна, чи складається не так, як би ви хотіли, виокремте окремте із неї саме те, що відбувається зараз, і здайтеся. Це ліхтар, що розтинає туман. Ваш стан свідомості виходить із-під контролю зовнішніх обставин. Ви більше не дієте реактивно і не опираєтесь в миті тепер. А тепер розгляньте деталі ситуації. Запитайте себе, чи можу я щось зробити, аби змінити ситуацію, або якось її покращити? Чи можу просто піти геть? Якщо так, дійте. Зосередьтеся не на тих сотнях справ, які маєте зробити колись, у майбутньому, а лише на тій одній, яку можна зробити зараз. Це не означає, що треба відмовитися від планування. Ймовірно, планувати єдине, що ви можете зараз робити. Але будьте уважні, аби не почати знімати ментальне кіно, проєктуючи себе в майбутньому і таким чином не втратити мить тепер. Не кожен крок, який ви зробите, дасть негайні плоди, Поки змін немає, просто приймайте те, що є. Не можете нічого вдіяти? Не вдається покинути місце подій? Тоді використовуйте ситуацію, щоб пірнути ще глибше усмирення, ще більше вмить тепер і вбуття. Коли війдете в позачасовий вимір теперішнього моменту, зміни відбудуться самі собою, без особливих старань із вашого боку. Життя піде вам назустріч і сприятиме б усьому. Якщо раніше такі внутрішні чинники, як страх, провина, апатія, стримували ваш рух, то тепер вони розчиняться у світлі вашої свідомої присутності. Не плутайте смирення з позицією відчапіться і мені все до лампочки. Якщо придивитися ближче, можна помітити, що таке ставлення заражене негативом у формі прихованої образи. І це не смирення, а замаскований опір. Поступаючись, скеруйте увагу всередину і перевірте, чи не залишилося там залишків опору. Будьте дуже пильними, інакше десь у закутку може заховатися грудочка опору у формі думки або невизнаної емоції. Від енергії розуму до енергії руху. Відпустити опір. Легше сказати, аніж зробити. Я все ще не до кінця розумію, як саме цього досягнути. Якщо ви порадите здатися, залишатиметься питання. Як саме? Спочатку визнайте існування опору. Будьте там. Станьте свідком того, як він народжується всередині вас. Спостерігайте, як розум його створює, як оцінює ситуацію, себе, інших. Спостерігайте за думками, які супроводжують процес. Відчуйте енергію емоцій. Спостерігаючи за опором, ви зрозумієте, що така поведінка не має жодного сенсу. Зосереджуючи всю свою увагу на тепер, ви зробите несвідомий опір свідомим, і йому прийде кінець. Не можна бути одночасно свідомим і нещасним, свідомим і в поганому настрої. Негатив, щастя, страждання в тій чи іншій формі означають лише одне – десь зачаївся опір, а опір – це завжди неусвідомленість. Хіба не можна бути свідомим свого нещастя? А ви обрали б нещастя? Якщо ні, тоді звідки воно взялося? Яка його мета? Хто його підтримує? Ви стверджуєте, що свідомі свого нещастя, але насправді ви з ним ототожнені і підживлюєте його безперестанним нав'язливим думанням. Усе це несвідомо. Якби ви були свідомі, тобто цілковито присутні втепер, увесь негатив розчинився б тієї самої миті він не зміг би вижити у вашій присутності. Він може жити тільки за вашої відсутності. Навіть тіло болю не зможе довго витримувати вашу присутність, ви підтримуєте власне нещастя вкладаючи в нього час. Це його кров і плоть. Заберіть у нього час, ставши інтенсивно присутнім у миті тепер, і воно загине. Але хіба ви хочете, аби нещастя загинуло? Хіба вам по-справжньому набридло бути нещасним? На кого ви перетворитеся, коли позбудетеся його? Поки не почнете практикуватись у смиренні, Духовний вимір залишатиметься для вас чимось таким, про що читають у книжках, пишуть у щоденниках, ведуть філософські розмови, думають, чим захоплюються й у що вірять або ж не вірять. І таке є можливим. Усе це не має жодного значення і не матиме, доки ви не навчитеся смирення. Тільки тоді духовний вимір – стане частиною вашого життя. Тільки тоді енергія, яку ви випромінюєте і яка керує вашим життям, перейде на вищу вібраційну частоту. Значно вищу, аніж енергія розуму, що й досі править світом. Саме енергія розуму створила всі існуючі соціальні, політичні, економічні структури нашої цивілізації і продовжує увічнювати себе через нашу систему освіти та засоби масової інформації. Через смирення в наш світ входить духовна енергія. Вона не примножує своїх страждань, не створює їх для людей чи будь-якої іншої форми життя на планеті. На відміну від енергії розуму, вона не забруднює землю і не підпадає під закон полярностей коли ніщо не може існувати без своєї протилежності. Тобто коли немає злого без доброго і навпаки. Ті, хто живе на енергії розуму, а це все ще переважна більшість населення Землі, навіть не підозрюють про існування енергії духовної. Вона походить з інших сфер і зможе створити тут інший світ за умови, що достатня кількість людей увійде у смиренний стан і повністю звільниться з-під влади негативу. Якщо земля і має шанс порятуватися, то це лише завдання енергії тих, хто її населяє. Ісус апелював до цієї енергії, коли зробив свою відому пророчу заяву під час нагірної проповіді. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Тільки тиха, але інтенсивна присутність може розчинити несвідомі патерни розуму. Вони ще деякий час залишатимуться активними, але більше не керуватимуть вашим життям. Неприйнятні зовнішні обставини завдяки смиренню також будуть змінюватись або швидко зникати. Це дуже потужна техніка для трансформації обставин і людей. І якщо зміни не такі швидкі, то ваше прийняття тепер піднімає вас над обставинами. У будь-якому разі ви вільні. Смирення в особистих стосунках А як щодо людей, які хочуть мене використовувати, контролювати, і маніпулювати мною. Їм також треба поступатися. Вони відрізані від буття, тому несвідомо намагаються отримати енергію і володіти вами. Очевидно, що тільки несвідома людина намагатиметься використовувати інших зі своєю метою і маніпулювати ними. Але правда й у тому, що тільки несвідому людину можна використати і тільки несвідомою можна маніпулювати. Якщо ви опираєтесь і боретеся з несвідомою поведінкою інших, то самі стаєте несвідомими. Отож, смирення не означає дозволяти несвідомим людям себе використовувати. Зовсім ні. Цілком припустимо чітко і м'яко сказати «ні» або просто піти геть і водночас утримувати стан внутрішнього неопору. Коли ви відмовляєте людині або заперечуєте ситуацію, тоді нехай це буде не реактивна відповідь, а глибоке і ясне розуміння того, що для вас добре, а що ні. Нехай це буде не реактивне «ні». Високоякісна, ні. Ні – не заплямуване негативом, а тому не здатне примножувати страждання. У мене на роботі склалася неприємна ситуація. Я намагався практикувати смирення, але це неможливо. У мені піднімається хвиля опору. Якщо не можете здатися ситуації, негайно щось робіть. Проговоріть цю ситуацію з кимось, постарайтеся бодай якось її змінити, або забирайтеся геть. Беріть відповідальність за своє життя. Не засмічуйте ваше прекрасне променисте внутрішнє буття, а за одну й планету Земля, негативом. Не поселяйте нещастя, в якій би формі воно не було всередині себе. Якщо немає можливості діяти, наприклад, у в'язниці, тоді залишається два варіанти – опиратися або здатися. Рабство чи внутрішня свобода від зовнішніх обставин? Страждання чи внутрішній спокій? Чи потрібно практикувати неопір щодо зовнішнього плану життя, наприклад, проявів жорстокості? Чи не опір стосується тільки нашого внутрішнього життя? Вам треба пильнувати тільки внутрішній аспект. Це першочергово. Звісно, це потягне за собою зміни і у зовнішній поведінці, у ваших стосунках тощо. Смирення радикально змінить ваші стосунки. Якщо ви не можете приймати те, що є, то відповідно, не зможете прийняти інших такими, як вони є. Ви будете судити, критикувати, вішати ярлики, відкидати або ж намагатися їх змінити. Поза тим, якщо ви постійно перетворюєте тепер на засіб досягнення майбутніх цілей, то перетворите на засіб кожного, хто трапиться вам на шляху. Стосунки, а отже людина як така, будуть для вас чимось другорядним або ж взагалі неважливим. Первинне те, що можна з цих взаємин отримати – матеріальну винагороду, відчуття влади, фізичне задоволення чи якусь іншу форму заохочення для его. Хочу продемонструвати вам, як працює смирення у стосунках. Коли вас втягнуто в суперечку, чи конфліктну ситуацію з вашим партнером, чи кимось із близьких. Спостерігайте, як вмикаються механізми захисту, коли вашу позицію атакують. Відчуйте силу агресії, з якою ви атакуєте позицію партнера. Зауважте вашу відданість своїм поглядам і судженням. Відчуйте ментальну емоційну енергію, що криється. За вашим бажанням виграти суперечку і переконати іншого в тому, що саме він помиляється. Це енергія егоїчного розуму. Ви робите її свідомою, просто визнаючи і намагаючись відчути сповна. А потім, одного дня, посеред суперечки, раптом усвідомите, що маєте вибір і, можливо, виберете не реагувати. Просто – щоб подивитись, а що ж буде далі. Ви здались. Я не кажу про такий тип реакції, коли на словах визнають «Окей, ти маєш рацію». Але з таким виразом обличчя ніби промовляють «Мене не цікавлять ваші дитячі забавки в неусвідомленість». Це просто переведе опір на інший рівень. А розум і далі правитиме бал і вирішуватиме, то головний – йдеться про повне внутрішнє відпускання ментально-емоційного енергетичного поля, яке веде боротьбу за владу. Его підступне, тому слід бути дуже пильним, присутнім і цілковито чесним перед собою, а також переконатися, чи справді ви відпустили своє ототожнення з ментальною позицією, а отже – звільнилися від влади розуму. Якщо раптом на вас зійшли легкість, ясність і глибокий спокій, то це 100% сигнал, що вам вдалося досягнути істинного смирення. А тепер спостерігайте, що відбуватиметься з ментальною позицією вашого партнера, яку ви більше не підживлюєте своїм опором. Тільки розототожнення з ментальною позицією уможливлює справжній контакт. А як бути з неопором перед обличчям жорстокості, відкритої агресії тощо? Неопір – це зовсім не означає бездіяльність. Він лише означає, що всі ваші вчинки стають нереактивними. Пригадайте глибоку мудрість, на якій ґрунтуються всі східні єдиноборства. Не опирайся силі супротивника, піддайся, щоб перемогти. Тобто у стані присутності ваше нічого не роблення – потужний інструмент трансформації та стілення людей і ситуації загалом. У даосизмі є таке поняття як «увей» що можна перекласти як «дія без дії», або сидіти тихенько і нічого не робити. У стародавньому Китаї цей стан вважали найбільшим досягненням і чеснотою. Проте він радикально відрізняється від бездіяльності, характерної для звичного стану свідомості, чи топак несвідомості, бездіяльності, що проростає зі страху інерції або нерішучості. Справжнє нічого не роблення передбачає внутрішній неопір і максимальну пильність. Натомість, якщо треба діяти, ви більше не реагуватимете з рівня обумовленого розуму, а лише зі свідомої присутності. У цьому стані ваш розум вільний від концепцій, включно з концепцією Ненасильства Тож хто може передбачити Як саме ви поведетеся Его вірить Що опір Це його сила Та насправді Саме опір Відрізає нас від буття Єдиного джерела Правдивої сили Опір Це слабкість і страх Замаскований під силу Те що его сприймає як слабкість Насправді є буттям у всій його чистоті, невинності та силі. А те, що вважає силою, є слабкістю. Тому его існує в постійному режимі опору і вдає дурника, аби приховати слабкість, що є вашою істинною силою. Без смирення людські взаємини переважно складаються з несвідомого програвання ролей. У смиренні – вам більше не потрібно стратегії захисту та фальшиві маски. Ви стаєте дуже простими і справжніми. Це небезпечно, стверджує его. Тобі неодмінно зроблять боляче. Ти станеш вразливим. Про що его не здогадується, то це про те, що тільки відпускаючи опір, тільки стаючи вразливими, ви можете пізнати справжніх себе і свою істинну невразливість Перетворюючи хворобу на просвітлення Якщо хтось серйозно занедужав, але прийняв свою хворобу зі смиренням хіба це не означає, що він здався і не має наміру цілитися? хіба не забракне йому рішучості в боротьбі з хворобою Смирення – це внутрішнє прийняття того, що є, без жодних внутрішніх застережень. Йдеться про ваше життя, про момент тепер, а не обставини чи життєву ситуацію, як я це називаю. Раніше ми вже обговорювали це питання. Хвороба є частиною вашої життєвої ситуації, а якщо так, то має своє минуле і майбутнє. А минуле і майбутнє утворюють безперервний континуум, якщо тільки ви не активуєте рятівну силу моменту тепер. Як ви вже знаєте, під шаром обставин і життєвих ситуацій, що тривають у часі, існує глибший і значно важливіший рівень – ваше життя, буття в позачасовому тепер. Оскільки в моменті тепер проблем не існує, то не існує й хвороби. Хтось причепив ярлик хвороба на вашу ситуацію, а ви повірили в те, що написано. Саме це утримує хворобу, підсилює її і перетворює цей тимчасовий дисбаланс на фундаментальну реальність. Дисбаланс не тільки стає реальним і надважливим, а й триває в часі. Він отримує те, чого не мав раніше – час. Якщо ви фокусуєтеся на миті тепер і відмовляєтесь навішувати на неї ментальний ярлик, тоді хвороба зводиться до одного чи декількох чинників – фізичний біль, слабкість, дискомфорт, неповносправність. Ось де треба застосувати смирення – здатися тому, що є тепер а не ідеї під назвою хвороба. Дозвольте стражданням виштовхнути вас у теперішню мить, у стан інтенсивної свідомої присутності. Використайте їх для просвітлення. Смирення не змінює ситуацію, принаймні не прямо. Смирення змінює вас. А коли змінилися ви, весь ваш світ також змінюється, тому що світ це лише ваше відображення, і про це ми говорили раніше. Якщо ви глянули в дзеркало і вам не сподобалося ваше відображення, було б божевіллям нападати на дзеркало. Але саме так ви чините, коли перебуваєте у стані неприйняття. Поза сумнівом, якщо нападати на образ у дзеркалі, то він нападе у відповідь. Якщо ви приймаєте свій образ у дзеркалі, яким би він не був, якщо ставитися до нього приязно, він не може не ставитися приязно до вас. І в такий спосіб ви змінюєте світ. Хвороба – не проблема. Ви є проблемою, допоки егоїчний розум тримає вас під контролем. Коли ви хворієте або ж стаєте неповносправним, не почувайтеся невдахою чи винним у всьому. Не нарікайте на життя за те, що воно до вас несправедливе, і себе не карайте. Усе це прояви опору. Якщо ви серйозно занедужали, використовуйте хворобу для просвітлення. Не наділяйте хворобу минулим чи майбутнім. Дозвольте їй виштовхнути вас у стан гострої усвідомленості моментом тепер І спостерігайте те, що буде далі Станьте алхіміком Перетворіть базовий метал на золото Страждання на свідомість Катастрофу на просвітлення Ви серйозно хворі і мої слова вас розлютили Тоді це беззаперечний знак, що хвороба стала частиною вашого я Тепер ви бороните свою тожсамість, захищаючи хворобу. Стан, означений як хвороба, не має нічого спільного з тим, ким ви є насправді. Коли приходить біда? Щодо несвідомої більшості, єдине, що здатне проломити тверду шкаралупу її его – і змусити его здатись, а отже пробудитися. Це критичні екстремальні ситуації, коли через природні катаклізми, соціальні революції, спустошливі втрати чи невимовні страждання весь ваш світ руйнується, а існування втрачає будь-який сенс. Це зустріч зі смертю, психологічною чи фізичною. Егоїчний розум, Творець цього світу зазнає краху, із попелища старого світу постає світ новий. Звісно, немає жодної гарантії, що навіть екстремальна ситуація спричиниться до цього, але шанс залишається. У деяких людей навпаки, за критичних умов опір тільки наростає. Тоді життя перетворюється на дорогу до пекла. Дехто може здатися частково, але навіть це подарує їм певну глибину та спокій, який вони не знали до того. Шкаралупа-его поступово відлущується і починає пропускати певну кількість світла і спокою, що ховаються за розумом. Критичні ситуації стали причиною багатьох чудес. Убивці, чекаючи страти впродовж останніх годин життя, раптом звільнялися від его та сповнювалися глибокої радості й умиротворення, яке приходить разом із крахом его. Внутрішній опір сягав такої інтенсивності, що спричиняв нестерпні страждання, але ж утекти і сховатись нікуди. Навіть чкурнути у розумом майбутнє неможливо. Тому ці люди були змушені прийняти неприйнятне, були змушені здатись. У такий спосіб вони змогли війти в стан благодаті. А з благодаттю прийшло і спасіння, тобто повне звільнення від минулого. Так минуле, звільнило місце для благодаті. І річ не в критичній ситуації, а в акті смирення. Тож тепер, коли трапиться якесь нещастя чи прийде велика біда, серйозна хвороба, каліцтво, втрата маєтків, соціального статусу, банкрутство, розлучення, смерть чи страждання близької вам людини або ж близькість вашої власної смерті, Пам'ятайте, все має зворотній бік. Ви за крок до чогось надзвичайного, повного алхімічного перетворення базового металу, тобто болю і страждань, на золото. Цей останній крок і зветься смиренням. Я не стверджую, що за таких обставин ви почуватиметеся щасливими. Такого не буде. Але страх і біль перетворяться на внутрішній спокій і блаженство, які струменітимуть із глибини вашого єства, зі самого непроявленого. Це тиша Бога, яку неможливо збагнути. У порівнянні з нею щастя видається дрібницею. Разом із променистим спокоєм приходить усвідомлення. Не розуму а з рівня вашого буття. Ви – незнищенні безсмертні. І це не віра, це абсолютна впевненість, яка не потребує зовнішніх доказів чи підтверджень з інших джерел. Перетворюючи страждання на спокій Я читав про одного давньогрецького філософа-стоїка, коли йому повідомили, що його син трагічно загинув, той відповів Я знав, що він небесмертний Хіба це смирення? Якщо так, тоді мені воно не потрібне Іноді смирення видається чимось неприродним і негуманним Відрізати себе від своїх почуттів не означає досягнути смирення тім ми не знаємо, в якому внутрішньому стані перебував той філософ, коли говорив ці слова. Іноді навіть за критичних обставин прийняття моменту тепер недосяжне, та для смирення ви завжди маєте ще один шанс. Перший шанс – це можливість практикувати смирення кожної миті свого життя, приймаючи все і розуміючи, що нічого не можна змінити, адже воно вже існує, ви кажете так тому, що є, або приймаєте те, чого нема. А далі робите те, що повинні робити як цього вимагає ситуація. Якщо ви перебуваєте у стані прийняття, то більше не примножуєте негатив, страждання і нещастя а живете у стані неопору, благодаті та легкості і припиняєте будь-яку боротьбу. Щоразу, як не вдалося, щоразу, як упустили свій черговий шанс, можливо тому, що не мали достатньої свідомої присутності, аби уникнути звичних, несвідомих схем опору, або ж через те, що ситуація занадто критична, а отже цілковито для вас ви продукуєте ту чи іншу форму болю і страждання. Може видатись, ніби сама ситуація породжує страждання. Але це не так. У всьому винен ваш опір. А зараз настає час шансу номер два, аби досягнути смирення. Якщо ви не можете прийняти те, що зовні, прийміть те, що всередині. Якщо не можете прийняти зовнішні обставини, прийміть внутрішні. Це означає – не опирайтесь болю, просто дозвольте йому бути. Здайтеся на волю горя, відчаю, страху, самотності, якої б форми не набуло ваше страждання. Спостерігайте за ним, не навішуючи ментальних ярликів. Віддайтеся цьому відчуттю, а потім дивіться, як чудо смирення перетворить глибоке страждання на глибокий спокій Це ваше розп'яття на Христі Перетворіть його на ваше воскресіння і вознесіння Не можу збагнути, як можна здатися на волю страждань Ви казали, що страждання – це прояв несмирення як можна досягнути смирення щодо несмирення? Забудьте про смирення Якщо біль нестерпний, усі розмови про це видаються марними та безглуздими Якщо сильно болить, ви радше захочете якомога швидше втекти, аніж прийняти біль Ви не можете відчувати те, що відчуваєте що може бути природнішим? Але іншого виходу немає Звідси неможливо втекти Утім, є безліч способів здійснити псевдовтечу Вдатися до роботи, почати вживати алкоголь, наркотики Можна спроєктувати біль назовні Або ж витіснити його Але всі ці способи не звільнять вас від болю Страждання не стануть менш інтенсивними, навіть якщо зробити їх несвідомими. Заперечуючи емоційний біль, ви заразите ним усі свої думки, чинки, включно з вашими стосунками. Ви будете транслювати біль, якщо можна так сказати, випромінювати його, а інші підсвідомо ловитимуть цей сигнал. Якщо вони теж несвідомі, то можуть відчути бажання напасти на вас у той чи інший спосіб. Або ви захочете зробити їм боляче, несвідомо проєктуючи свій біль на них. Ви притягуєте й проявляєте те, що відповідає вашому внутрішньому стану. Якщо виходу назовні немає, тоді залишається один шлях – крізь. Не відвертайтеся від болю, поверніться до нього обличчям, відчуйте його сповна. Відчуйте, виразіть його, якщо потрібно, а не створюйте на цю тему в своїй голові кіно. Віддайте всю свою увагу відчуттям, а не людині, події чи ситуації, що їх викликала. Не дозволяйте розуму вигадувати історію бідної жертви і ототожнюватися з нею Жаліючи себе та розповідаючи всім свою сумну історію, ви ще більше загрузнете у стражданнях Оскільки від болю не втекти, єдина можливість щось змінити – зануритись у нього Інакше нічого ніколи не зміниться Отже, повністю віддайте увагу своїм відчуттям і намагайтесь не навішувати ярликів. Заглиблюючись в емоцію, будьте максимально присутні. Спершу все здаватиметься темним і страшним. Вас розпиратиме від бажання дременути чим далі. Спостерігайте за ним, але не вдавайтесь до дії. Утримуйте увагу там, де болить. Відчувайте горе, страх, жах, самотність, чи що там у вас є. Будьте пильні і залишайтесь присутніми. Присутніми всім своїм єством, кожною клітинкою тіла. Діючи так, ви вносите світло в темряву. І це світло вашої свідомості. На цій стадії не треба перейматися смиренням. Воно вже відбулось. Як? Повна зосередженість є прийняттям, а отже смиренням. Віддаючи всю свою увагу, ви отримуєте силу моменту тепер. Це і є сила вашої присутності. Тут немає прихованих кишень, де може заховатися опір. Присутність стирає і час. А без часу жодні страждання, жодний негатив не виживе. Прийняття страждання – це подорож у смерть. Відкриваючись глибокому болю, дозволяючи йому бути, даруючи йому всю свою увагу, ви ніби свідомо входите у смерть. А помираючи такою смертю, усвідомлюєте, що смерті не існує. Отже, немає чого боятись, адже вмирає тільки его. Уявіть собі сонячний промінчик – який забув про те, що він – невід'ємна частинка сонця. Промінчик обманює себе, якщо вважає, нібито йому потрібно боротись за виживання, придумувати собі нову маску і чіплятися за неї, а не за сонце, покласти край самообману. Хіба це не стане чудесним звільненням для вас? Бажаєте легкої смерті? Прагнете померти без болю й агонії, тоді що миті помирайте для минулого і дозвольте світлу вашої присутності пролитись на важке, сплутене часом «Я», яке ви і вважали собою. Хресний шлях Багато людей свідчить, що знайшли Бога через глибокі страждання. У християнстві навіть існує таке поняття, як хресний шлях. На мою думку, воно саме про це. І ми з вами тільки про це й говоримо. Якщо точніше, вони не знайшли Бога через страждання, адже страждання передбачає опір. Вони знайшли Бога через смирення, через тотальне прийняття того, що є. До цього їх змусило сильне страждання. На якомусь рівні вони збагнули, що свій біль вони створили самі. Як співвідноситься смирення і пошуки Бога? Опір невіддільний від розуму, тому припинити опиратись, тобто досягти смирення, це означає покінчити з розумом, як зі своїм господарем, порвати стосунки із самозванцем, який вдає, ніби він – це ви, скинути з престолу фальшивого Бога. Тоді весь осуд і негатив розчиняться. Царство буття, яке завжди ховалося за розумом, раптом відкриє перед вами свої ворота. Великий спокій народиться всередині. Незбагненна тиша затопить вас, а зі спокоєм прийде велика радість, а з радістю – любов. І там, на самому дні, у самій серцевині, на вас чекатиме священне ніщо, те, яке неможливо виміряти і неможливо назвати. Я не називатиму це віднаходженням Бога, адже не можна знайти те, чого ви ніколи не губили, те, що завжди було вашим, і чим ви є насправді – самим життям. Слово «Бог» дуже обмежує не тільки внаслідок тисячоліть хибних інтерпретацій і неправильного використання, а ще й тому, що вказує на якусь сутність за межами вас. Бог – це саме буття, а не істота. Більше немає суб'єктно-об'єктних відносин, немає дуальності – вас – і Бога Усвідомлення Бога Найприродніше, що тільки може бути Тому найнеймовірнішим І найнезбагненнішим Фактом є не те, що Ви можете усвідомити Бога А те, як Його можна було не усвідомлювати Стільки часу Хресний шлях, про який ви згадали Це старий Спосіб просвітлення І ще донедавна єдиний спосіб не треба відкидати його чи недооцінювати, він усе ще актуальний. Хресний шлях означає поставити все з ніг на голову, тобто найгірше, що було у вашому житті, ваш хрест, стає найкращим, що з вами коли-небудь трапилось. Адже саме це найгірше змусило вас здатися, померти, змусило стати ніким, стати Богом, який також є ніщо. Для несвідомої більшості хресний шлях досі залишається єдиним способом пробудитися. Ці люди зможуть прокинутися тільки через великі страждання. А просвітленню як масовому явищу обов'язково мають передувати великі потрясіння, про що неодноразово свідчили пророки – Такий стан відображає дію вселенських законів, які регламентують зростання свідомості. Про це згадується в книзі Откровення чи Апокаліпсисі Івана Богослова, часто у формі неясних символів, які важко розтлумачити. Страждання посилає не Бог. Люди самі завдають їх один одному, або ж удару задля власного захисту Завдає Земля, адже вона є живим, наділеним розумом-організмом і змушена реагувати на напади людського божевілля. Однак сьогодні кількість людей, свідомість яких сягнула досить високого рівня, постійно зростає. Таким людям більше не потрібні страждання, аби просвітліти. Можливо, ви один із них? Просвітління через страждання – Кресний шлях означає, що вас силом тягнуть у Царство Боже, підганяючи криками і копняками. І ви, зрештою, здаєтесь, бо більше не сила терпіти біль. Утім, боліти може ще довго, перш ніж це станеться. Якщо ж ви обираєте просвітлення свідомо і добровільно, тоді передусім треба звільнитися від прив'язаності до минулого і майбутнього – та зробити перебування в моменті тепер головним завданням вашого життя. Це означає бути присутнім тут, а не подорожувати в часі. Тоді вам більше не потрібен біль, тож скільки ще часу вам треба, аби могти сказати «Я більше не примножуватиму біль і страждання», скільки ще болю треба витерпіти – аби зробити такий вибір. Якщо вам здається, що для цього потрібен час, то ви отримаєте більше часу і більше болю, адже час і біль нероздільні. Ви маєте вибір. А як щодо тих людей, які, здається, самі прагнуть страждань? Я маю подругу, її чоловік, Часто піднімає на неї руку. Попередні її стосунки відбувалися за схожим сценарієм. Чому вона обирає таких чоловіків і чому відмовляється покласти край таким стосункам? Чому стільки людей добровільно обирають страждання? Я знаю, що слово «обирати» – улюблений термін руху «Нью-Ейдж» але використовувати його саме в цьому контексті не зовсім коректно. Насправді, ніхто не обирає дисфункційних стосунків чи будь-яку іншу негативну ситуацію. Вибір передбачає усвідомленість, високий рівень свідомості. Без цього ви не маєте вибору. Вибір починається у мить, коли ви розототожнюєтесь із розумом і його обумовленими схемами – умить, коли стаєте присутніми. Не сягнувши цього рівня, ви залишатиметесь несвідомими з погляду духовності. А це означає, що ви приречені думати, відчувати і діяти лише у той спосіб, який диктує ваш розум. Ось чому Ісус сказав: простіть їм, бо не знають, що чинять. Тут йдеться не про розумові здібності. Мені траплялися надзвичайно розумні та високоосвічені люди, які були цілковито несвідомими, тобто повністю ототожненими з власним розумом. Насправді, якщо інтелектуальний розвиток і інформаційний потік не врівноважувати підняттям рівня свідомості, шанси стати нещасним – і зазнати краху значно зростають Ваша подруга застрягла у стосунках із партнером, який піднімає на неї руку І це не вперше? Чому? Бо вона не має вибору Розум, обумовлений минулим, завжди шукає можливості відтворити те, що йому знайоме І до чого він звик Навіть негативний досвід такий до болю знайомий Розум завжди тримається за відоме. Незнайоме викликає страх, оскільки його неможливо контролювати. Саме тому розум не любить і ігнорує теперішню мить. Усвідомлення миті тепер не тільки утворює просвіт у потоці думок, а й розриває континуум минуле-майбутнє. Усе по-справжньому нове і творче може війти в цей світ тільки через такий просвіт. Це чистий простір безконечних можливостей. Тож ваша подруга ототожнена з власним розумом, а тому відтворює патерн, який вона завчила колись давно. Патерн, де близькість і насильство тісно переплетені. Або ж програє той сценарій, який засвоїла в ранньому дитинстві, що вона нічого не варта і заслужила покарання. Ймовірно, більшість свого життя вона прожила через тіло болю, яке постійно шукає нагоди поживитись черговою порцією страждань. Її патерн відпрацьовує свої несвідомі патерни, які доповнюють її власні. Звісно, цю ситуацію створила вона сама. Але яка сама частина її самої Відповідальна за це Певно, це ментально-емоційний паттерн з минулого Навіщо вибудовувати з цього свою то ж самість? Якщо ви скажете подрузі, що вона сама обрала такі умови чи обставини То лише посилите її ідентифікацію з розумом Але чи є патерни розуму нею? Хіба вони становлять її сутність? Хіба те, ким вона є насправді, коріниться в її минулому? Покажіть вашій подрузі, як помічати теперішнє через думки й емоції. Поясніть їй, що таке тіло болю і як від нього звільнитися. Розкажіть про мистецтво усвідомлення внутрішнього тіла. Продемонструйте їй значення присутності. Щойно вона зможе отримати доступ до сили моменту тепер, а отже зможе порвати зі своїм обумовленим минулим, у неї з'явиться вибір. Ніхто свідомо не обере дисфункцію, конфлікт, біль. Ніхто не вибере божевілля. Усе це відбувається через те, що вам бракує присутності, аби розчинити минуле. Бракує світла, щоб розсіяти темряву. Ви не повністю тут Ви ще не до кінця пробудились А тим часом обумовлений розум розпоряджається вашим життям Так само, якщо ви один із тих, у кого нездорові стосунки з батьками Якщо ви досі носите в собі образи, бо батьки щось колись зробили не так Чи навпаки не зробили то отже ви досі вірите, що вони мали вибір, що вони могли повестися інакше Завжди видається, ніби люди мають вибір, але це ілюзія Поки ваш розум з його обумовленими паттернами керує вашим життям Поки ви є вашим розумом, ви не маєте вибору Жодного, ви відсутні Стан ідентифікації з розумом – це дуже серйозний розлад. Це одна з форм божевілля. Практично кожен тією чи іншою мірою страждає на цей розлад. Щойно ви це усвідомите, вмить перестанете ображатися. Як можна ображатись на хворобу? Єдиною правильною реакцією буде співчуття. Тоді виходить, що ніхто не несе відповідальності за свої вчинки. Мені не подобається така ідея. Якщо вами керує розум, то вибору немає. Однак ви все одно відчуватимете на собі наслідки вашої неусвідомленості та примножуватимете страждання. Ви будете нести тягар страху, конфліктів, проблем, болю, а відтак – Створені вами ж страждання виштовхуватимуть вас із несвідомого стану. Те, що ви розповідаєте про вибір, стосується і прощення. Треба досягнути повної присутності та смирення, перш ніж зможемо по-справжньому простити. Прощення – термін, який використовують уже дві тисячі років поспіль. Утім, люди досі поняття не мають що ж насправді означає це слово? Ви не можете пробачити собі та іншим, допоки ви будуєте своє «я» з минулого. Тільки отримавши доступ до сили моменту тепер, яка є вашою власною силою, ви можете досягнути справжнього прощення. Сила тепер позбавляє минуле його сили. Ви глибоко усвідомлюєте, що нічого з того, що скоїли колись самі чи хтось вчинив із вами, аж ніяк не може зачепити ту променисту сутність, якою ви є насправді. Тоді вся концепція прощення стає непотрібною. Як мені дійти до усвідомлення цього? Коли ви здаєтеся тому, що є, і стаєте цілковито присутніми, минуле втрачає свою силу. Воно вам більше не потрібне. Присутність – ключ до всього. Момент тепер – ключ. Як мені знати, чи досягнув я смирення? Досягнете, коли відпаде потреба ставити запитання.